Kapitola 137. Otázky Přestože starosta Lavinčíru byl zřejmě srozuměn s tím, jak jsem vyřešil záležitost s falešnými kočovníky, věděl jsem, že tak jednoduché to není. Podle železného zákona jsem se provinil nejméně třemi do nebe volajícími zločiny, s každý by jim stačil na oběšení. Na neštěstí, kde kdo v Levenčíru znal mé jméno a věděl, jak vypadám, a já měl obavy, že by mě zvěsti mohly na cestě předhonit. Kdyby k tomu došlo, mohl bych přijít do města, kde by strážníci konali svou povinnost a uvěznili mě, dokud by se nedostal příslušný soudní úředník, aby můj případ soudil. A tak jsem co nejrychleji chvátal do severenu. Dva dny jsem usilovně pochodoval, pak jsem zaplatil za místo v dostavníku na jich. Pověsti se šíří rychle, ale dají se předhonit, když se člověk cestou nezdržuje a nestrácí mnoho času spánkem. Po třech dnech nemilosrdného na natřásání jsem dorazil do Severenu. Dostavník věl do města východní branou a já poprvé spatřil šibenici, o níž mi vyprávěl Bredon. Pohled na vybílené kosti v železné kleci mou úzkost nijak nezmírnil. Majer tam dal pověsit muže pro loupeš. Co by asi udělal s někým, kdo na silnici povraždil devět kočomných umělců? Cítil jsem silné pokušení zamířit rovnou ke čtyřem svícím, kde bych, jak jsem doufal, mohl najít denu. I přesto, co tvrdil stále. Jenže jsem byl pokrytý několika denní špínou a potem. Potřeboval jsem koupel a kartáč než s někým promluvím. Jakmile jsem byl v márově sídle, Poslal jsem prsten a vzkaz Stapesovi, jelikož jsem věděl, že to bude nejrychlejší způsob, jak dosáhnout soukromého rozhovoru s Márem. S malým spožděním jsem dorazil do svých pokojů, i když jsem musel hrubě odbít pár dvořanů. Právě jsem odložil tlumok a poslal sluhy pro horkou vodu, když se ve dvořích objevil Stapes. Mladý pan Kvot, zazářil, chytil mě za ruku a patřá Salmí. Jsem rád, že jsi zpátky, dámy a páni, ale měl jsem o tebe strach. Jeho nadšení u mě vyvolalo unavený úsměv. Jsem rád, že jsem zpátky z Tapesi. Moc jsem toho promeškal? Moc? Zasmál se. Například svatbu. V svatbu? Zeptal jsem se, ale než jsem to vyslovil, znal jsem odpověď. Majerovu svatbu? Stapes zrušeně přikývl. Ach, to byla událost. Škoda, že jsi byl pryč, když to tak vezmu. Věnoval mi významný pohled, ale nic víc neřekl. Stapec byl vždycky velmi diskrétní. To tady nestráceli čas, co? Byly to dva měsíce od zasnoubení, pravil Stapec nádechem výčitky. Ani v nejmenším nic nepatřičného. Viděl jsem, jak se uvolnil, pak na mě mrkl. Čímž nechci říct, že nebyli oba hodně dychtiví. Uchechtl jsem se, v tom doběhli chlapci s konvemi vařící vody. Zákání vody, když plnili vanu, mi znělo jako nejkrásnější hudba. Hlavní komorník počkal, až odejdou, pak se ke mně naklonil a tlumeně mi sdělil. Jistě rád uslyší, že naše další nedořešená záležitost byla patřičně uzavřena. Nechápavě jsem na něj koukl a zapátral jsem v paměti, nač naráží. Od chvíle, když jsem odešel, se toho tolik událo. Stapes viděl můj výraz. Kaudikus, řekl, a kolem úst mu trpce zaškubalo. Dragon ho přivezl dva dny po tvém odchodu. Zakopal se necelých deset mil od města. Tak blízko, podíval jsem se. Stapes zasmušile přikýval. Skrýval se ve farmářském stavení jako jezevec v noře. Zabil čtyři muže z Alveronovy osobní stráže a Dagona připravil o oko. Nakonec ho polapili tak, že celé stavení podpálili. A co bylo pak, zeptal jsem se, k soudu jistě nedošlo. Ta věc je uzavřena, opakoval Stapes. Důkladně. Myslel to sváhou panuré konečnosti. Jeho obvykle vlídné oči se zúžily nenávistí. V té chvíli ten muž s kulatou tváří vůbec nepřipomínal hokináře. kináře. Vybavil jsem si, jak Alveran říká, uřízněte mu palce. Vzhledem k tomu, co jsem věděl o jeho prudkém hněvu a rozhodném jednání, pochyboval jsem, že Kaudika ještě kdy kdo uvidí. Podařilo se Márovi zjistit proč. I když jsem promluvil tiše, nechal jsem zbytek nevyslovený, protože mi bylo jasné, že by Stapes nechtěl slyšet o otravě. Není na mě, abych o tom mluvil, pravil Stapes opatrně. Jeho tón zněl maličko dotčeně, jako by chtěl vyjádřit, že jsem měl mít dost rozumu a neptat se. Nechal jsem to tedy být. Věděl jsem, že za stape se už víc nedostanu. Prokázal bys mi službu, kdyby Smajrově něco doručil. Přešel jsem ke svému odrbanému tumu. Prohlábil jsem ho a údna našel Smajrovou zamčenou skříňku. Podal jsem mu ji. Nevím určitě, co v tom je, zalhal jsem, ale je na tom jeho r. A je to těžké. Doufám, že v tom bude něco z těch ukradených daní, usmálech jsem se. Pověz mu, že je to svatební dar. Stapez skřínku s úsměvem převzal. Jistě bude příjemně překvapen. Objevili se další tři chlapci, ale jen dva nesli kouřící kbelíky. Třetí přistoupil k Stapezovi a podal mu lístek. Ve vedlejší místnosti se ozvalo další cákání a všichni tři chlapci odběhli se zvědavými pohledy směrem ke mně. Stapes lístek přelétl pohledem a vzlédl. Májr doufá, že se s tebou setká v zahradě o pátém zvonění. Zahrada to znamenalo zdvořilý rozhovor. Kdyby měl már zájem o vážný hovor, pozval by mě do svých pokojů nebo by mě navštívil tajnou chodbou, která spojovala jeho pokoje s mými. Pohlédl jsem na hodiny na stěně. Nebyly to sympatické hodiny, na jaké jsem byl zvyklý na univerzitě. Tohle byly harmonické hodiny s kvadlem. Krásný strojek, ale zdaleka ne tak přesný. Ručičky ukazovaly tři čtvrtě. Nejdou ty hodiny napřed? zeptal jsem se s nadějí. 15 minut, to bych měl sotva čas svleknout své cestovní šaty a převléct se do patřičného dvorského oděvu. Ale při třech vrstvách špíny a z kyslého potu, které mě pokrývaly, by to bylo nesmyslné. Asi jako uvazovat hrvábnou stuhu na krabinec. Stapes se mi podíval přes rameno, pak si ověřil čas na malých kapestních hodinách. Spíš o pět minut pozdě. Promnul jsem si obličej, zvažoval jsem své možnosti. Nebyl jsem jen pomuchlaný z celodenní cesty, byl jsem opravdu špinavý. Pochodoval jsem na letním slunci, pak jsem strávil celé dny v horké kabině dostavníků. Majer sice nebyl z těch, kdo posuzují věci podle vnějšího vzhledu, ale považoval si patřičnosti. Neudělal bych dobrý dojem, kdybych se před ním objevil špinavý a páchnoucí. Nechtěně se mi vynořila v hlavě představa Šibenice. Rozhodl jsem se, že si nemůžu dovolit udělat špatný dojem. Ne s těmi novinkami, které nesu. Stape si, nebudu hotov dřív než za hodinu. Můžu se s majenem setkat až při šestém zvonění. Stape se zatvářel stuhle a uraženě. Bylo to jasné. Člověk si nemůže volit čas, když jde o schůzku s Alveronem. On požádal. Pozvaný přišel. Tak to chodilo. Stapesy řekl jsem co nejmírněji. Podívej se na mě. Přičichni si. Za poslední jedeník jsem urazil 300 mil. Nemůžu vyrazit do zahrad pokrytý vrstvami prachu a pachnoucí jako barbar. Stapes se vřel ústa. Řekl mu, že jsi zaměstnán. Dorazili další balíky s horkou vodou. Pověz mu pravdu, stapesy, Požádal jsem a začal jsem si dozepínat košily. Určitě to pochopí. Když jsem se vydrhl, vykartálčoval a patřičně oblékl, poslal jsem Majerovi zlatý prsten a kartičku, na níž stálo. Soukromý rozhovor při první příležitosti jež vám bude vyhovovat. Do hodiny se posel vrátil s kartičkou od Majera. Očekávají pozvání. Čekal jsem. Poslal jsem si pro večeři a čekal po zbytek večera. Následující den jsem žádný vzkaz nedostal. A protože jsem netušil, kdy mě asi Alveron pozve, byl jsem znovu uvězněn ve svých pokojích a čekal na jeho prsten. Bylo příjemné mít čas pořádně se vyspat a dát si další lázeň, ale dělalo mi starosti, že by mohli dorazit zprávy z Levinčíru. Také mě zlobilo, že nemůžu vyrazit do dolního Severenu hledat denu. Šlo pochopitelně o nevyslovené pokárání u dvora běžné. Márov vzkaz byl jasný. Když zavolám, přijdeš. Moje podvínky nebo žádné. Bylo to svým způsobem dětinské, jak už to u šlechty chodí. Jenže jsem s tím nemohl nic dělat. Tak jsem poslal stříbrný pisten Bredonovi. Dostavil se právě na večeři a doplnil mi příslušnou porci klepů, které jsem zmeškal. Tvorské drbe bývají často nezáživné, ale Bredon pro mě sebral jen smetanu na povrchu. Většinou se všechno točilo kolem Majerových bleskových námluv a následného sňatku s lakleskou dědičkou. Močividně ti dva byli jeden druhým posedlí. Mnozí se domnívali, že už je dítě na cestě. Královský dvůr v Renere měl také napil. Prince regent Alaitis byl zabit v souboji, což jižní Faral vrhlo do zmatků, jelikož se několik mocných šleticů snažilo využít smrti vysoce postaveného člena dvora ve svůj prospěch. Donesli se sem i nějaké další zvěsti. Majerovi muži zlikvidovali tlupu banditů ve vzdálené části stařiny. Lupiči zřejmě přepadli výběrčí daní. Ze se severu se ozdývalo reptání, protože tam výběrčí přišli po druhé, ale při nejmenším byly silnice zase bezpečné a lupiči mrtví. Bredon se zmínil také o zajímavé zvěsti o mladíkovi, který šel navštívit Felurian a vrátil se víceméně netknutý, i když tak trochu načichlý říší Fae. To vlastně nepatřilo mezi dvorské drby. Spíš šlo o něco, co člověk zaslechne ve výčepu. Taková historka pro neurozené, jaké by žádný šlechtic nepropůjčil ucho. Bredenovi temné soví oči se veselé třpitily, když mi ta vyprávěl. Souhlasil jsem s tím, že takové povídačky jsou opravdu pro lidi nízkého původu pod úroveň takových, jako jsme my. Můj plášť, docela pěkný, že? Ani si nespomínám, kde jsem si ho nechal ušít. Bylo to nějaké exotické místo. Mimochodem, slyšel jsem o nehodě docela zajímavou píseň o Felurian. Nechtěl bys si ji poslechnout? Samozřejmě jsme se zahráli tak. Přestože jsem strávil dlouhou dobu bez hrací desky. Prohlásil Bredon, že jsem se hodně zlepšil. Zdá se, že se opravdu učím hrát krásnou hru. Není třeba zdůrazněvat, že když mě Elevron k sobě pozval, šel jsem. Byl jsem v pokušení o pár minut se opozdit, ale odolal jsem. Nic dobrého by z toho nevzešlo. Meyer se procházel o samotě, když jsem se s ním v zahradě setkal. Vypadala vysoký a vzpřímený, bylo k neuvěření, že se kdy potřeboval o mě opřít nebo chodit o holy. Kvote, usmál se v lidně. Jsem rád, že si snašel čas mě navštívit. Je mi potěšením vaše milosti. Můžeme se projít? zeptal se. Z jižního můstku je v tuhle denní dobu krásný výhled. Připojil jsem se k němu, kráčeli jsme po klikatých pěšinách mezi pečlivě ošetřenými živými ploty. Nemohl jsem si nevšimnout, že jsi je ozbrojen, podotkl s jasným nesouhlasem hlas. Bezděčně jsem si jel rukou k Suře. Měl jsem ji teď po boku, ne na rameni. Je v tom něco nepřístojného, vaše milosti? Pokud jsem to správně pochopil, všichni muži ve Vintu smějí chodit ozbrojení. Není to vhodné, zdůrazil poslední slovo. Slyšeli jsem, že u královského dvora Brenere si dvořan nedovolí ukázat se bez meče. Přestože umíš dobře mluvit, nejsi žádný šlechtic, poznamenal chladně Alveron. Na to bys měl pamatovat. Na to jsem nic neřekl. Kromě toho jde o barbarský zvyk, který se králi jednoho dne vymstí. Ať už jsou zvyklosti Renere jakékoliv, v mém městě, v mém domě a v mé zahradě ke mně nebudeš chodit ozbrojen. Tvrdě na mě pohlédl. Omlouvám se, jestli jsem se vás nějak dotkl vaše milosti. Uklonil jsem se ještě hlouběji než poprvé. To zivné podrobení ho obněkčilo. Usmál se a položil mi ruku na rameno. Není třeba. Pojď se podívat na žalozářky. Listy už se barví. Procházeli jsme se tak nějakou dobu a přátelsky rozprávěli o obyčejných věcech. Byl jsem neochvějně zdvořilý a Alveronova nálada se dále zlepšovala. Jestli melechotky udrží jeho přízeň, pak je to malá cena, kterou zaplatím za jeho podporu. Musím říct, že vám manželství svědčím vaše milosti. Děkuji, blídně pokývil. Jsem na nejvýš spokojen. A vaše zdraví je i nadále v pořádku? Zeptal jsem se už na hranici společenské konverzace. Výjimečně dobře, odpověděl. I v tom manželský život prospívá, o tom není pochyb. Jeho pohled naznačoval, že další vyzvídání by nepřivítal při nejmenším nikoli na veřejném místě, jako je tohle. Pokračovali jsme v chůzi a zdravili se se šlechtici, které jsme měli. Meyer vedl řeč o maličkostech a o zvěstech u dvora. Hral jsem s ním, odváděl jsem svou polovinu rozhovoru. Ale popravdě jsem si přál, abych to usněl skrku z krku a mohl si s ním vážně promluvit v soukromí. Nicméně věděl jsem, že s Alveronem nemůžu na rozhovor spěchat. Naše rozmluvy měly určitý vzor, něco jako u obřadu. Kdybych ho porušil, jen bych ho rozněval. Tak jsem vyčkával, vychutnával si vůně květin a předstíral zájem o dvorské klepy. Po hodině nastala v rozhovoru typická odmlka. Teď nastane debata. Potom bychom mohli jít někam do soukromí a zabývat se důležitými věcmi. Vždycky jsem si myslel, pravil konečně Alevran a zveřejnil téma diskuse, že každý má nějakou otázku, která leží v srdci toho, čím dotyčný je. Jak to myslíte, vaše milosti? Věřím, že každý má otázku, která ho pohání. Otázku, jež ho trápí v probdělých nocích. Otázku, kterou se zabývá jako pes starou kostí. Když porozumíš něčí otázce, pomůže ti to porozumět jemu. S se na mě podíval. Aspoň tak jsem si to představoval. Krátce jsem si to promyslel. tomhle bych s vámi souhlasil, vaše milosti. Ale zvedlo zvedl obočí. Tak snadno? Snělo to trochu zklamaně. Čekal jsem, že mi budeš trochu odporovat. Potřásl jsem hlavou, Děčný za příležitost převést hovor na vlastní námět. Mě už léta trápí jedna otázka a domnívám se, že mě ještě mnoho let trápit bude. Takže mi to, co říkáte, připadá naprosto smysluplné. Vážně? Zeptal se dychtivě. A o co jde? Zvážil jsem zdamo svěřit pravdu o mém hledání čandřínů a povraždění mé společnosti. Ale to jsem ve skutečnosti udělat nemohl. To tajemství mi pořád leželo na srdci, těžké jako kámen. Bylo příliš osobní, než aby ho svěřil někomu tak bystrému jako Májr. Kromě toho, abych tím odhalil svůj původ. Něco, co se u Márova dvora, dosud nevědělo. Májr věděl, že nejsem šlechtic, ale neměl tušení, jak nízkého původu ve skutečnosti jsem. Musí to být těžká otázka, když ji tak dlouho zvažuješ, zažartoval Alveron, když se váhal. No tak, jsem s tím, trvám na tom. Vlastně ti hodlám nabídnout obchod. Otázku za otázku. Třeba si můžeme vzájemně pomoci s odpověďmi. S Žíž se jsem mohl loufat lepší pozbuzení. chvilku jsem se zamyslel a opatrně volil slova. Kde jsou Amirové? Amirové s krvavýma rukama zapřemýšlel pro sebe Alveron. Vrhal na mě postranní pohled. Předpokládám, že se neptáš na to, kde jsou uložena jejich těla. Ne, vaše milosti. Odpověděl jsem vážně. Na jeho tváři se objevil hluboce zamyšlený výraz. Zajímavé. Ulehčeně jsem si vydechl. Napolu jsem čekal, že mi dá nějakou zlehčující odpověď, že podotkne něco v tom smyslu, že Amirové jsou už po staletí mrtví. Hodně jsem Amiri studoval, když jsem byl mladší, víš? Opravdu, vaše milosti? Vyrěkli jsem překvapen tou šťastnou náhodou. Nartech mu zahrál stín úsněvu. Zase tak překvapivé to není. Jako kluk jsem totiž toužil stát se jedním z amerů. Zatvářel se nepatrně rozpočitě. Totiž ne všechny historky o nich jsou temné. Konali důležité činy. Dělali těžká rozhodnutí, jaká nikdo jiný nebyl ochoten přijmout. Takové věci lidi děsí, ale já věřím, že slouží dobru. Také jsem si to vždycky myslel, přiznal jsem. Jen tak ze zvědavosti. Která z těch pověstí byla vaše oblíbená? Trajon. Pravil Alveron maličko tesklivě. Už léta jsem si na to nevzpomněl. Možná bych ještě dokázal paměti odříkat osm přísah atrejonových. Potřásil hlavou a pohlédl na mě. A tvoje? Atrejon je na mě trochu moc krvavý, řekl jsem. Alveron pobovéně kývil. Neříkali jim Amirové s krvavými rukama, jen tak pro nic za nic, míňo. Ta tetování siridů nebyla pouze na ozdobu. Pravda, přicečili jsem, ale já stejně dávám přednost syru Savienovi. Vovšem, pokýval. jsi romantik. V velku jsme kráčeli močky, zahrnuli jsme za roh a mířili k odotrysku. Jako dítě jsem do nich byl zamilovaný. Pravil Alveron nakonec, jako by se přiznával k něčemu poněkud zahambojícímu. Muži a ženy, kteří měli na své straně moc církve. A to v době, kdy církev podporovala veškerá moc a turu. Usmál se. Stateční, zuřivý a odpovědní nikomu jinému než sobě a bohu. A ostatním amirům, dodal jsem. A nakonec pontifikovi dokončil Předpokládám, že si Četl jeho proklamaci, kde veřejně vystupuje proti ním. Četl. Došli jsme k malému obloukovitému můstku ze dřeva a kamene, zastavili se na vrcholu oblouku a hledili na vodu, kde v proudu pomalu plavali labutě. Víš, na co jsem přišel, když jsem byl mladý? Zeptal se Mair. Zavrtilo jsem hlavou. Když už jsem vyrostl z dětských pohádek o Amirech, začal jsem uvažovat o konkrétnějších věcech. Kolik bylo Amirů? Kolik šlechty? Kolik koní mohli poslat do boje? Trochu se natočil ke mně, aby mohl posoudit mou reakci. Tou dobou jsem pobýval ve Feltonu. Měli tam starou aturskou menandrii, kde uchovávali cirkevní záznamy z celého severního farelu. Probíral jsem se jejich knihami dva dny. Víš, co jsem našel? Nic, řekl jsem. Nenašlo jste nic. Alveron se ke mně otočil úplně. Jeho výraz svědčil o pečlivě ovládaném údivu. Stejně se mi vedlo na univerzitě, vysvětlil jsem. Připadalo mi, jako by někdo všechny informace o aminech z tamního archivu odstranil. Pochopitelně ne úplně všechny, ale vyrohodných podrobností tam bylo poskrovnou. Viděle jsem, jak se za a bistrýma šedýma očima vytvářejí vlastní záběry. A kdo by něco takového udělal? Zeptali se. Kdo by k tomu měl lepší důvod než sami Amirové? Řekl jsem. Což ovšem znamená, že tu pořád někde jsou. A z toho plyne tvá otázka. Ale z domu vykročil pomalej než předtím. Kde jsou Amirové? Zašli jsme z můstku na pěšinu, jež vedla kolem jezírka. Mar se zdálo hluboce zamyšlen. Věřil bys, že totéž mě napadlo potom pátrání v Mendary? Podotkl. Napadlo mě, že se Amirové nějak vyhnuli před volání předsoud. Ukryli se. Myslel jsem, že třeba i teď ještě přeze všechno chodí po světě a tajně pracují pro vyšší dobro. Cítil jsem, jak ve mně stoupá vzrušení. Co jste objevil? Vyhrakl jsem dychtivě. Objevil? Alveron se zatvářil překvapeně. Nic. Toho roku zemřel můj otec a já se stal márem. Zavrhl jsem to jako klukovskou zálebu. Zahledil se na vodu a hladně klouzající lebotě. Ale pokud si ty přišel na to tež, tak vzdáleném koutě světa umlkl. A ke všemu jsem dospěl ke stejnému závěru, vaše milosti. Alveron pomalu přikývl. Je to znepokojivé, když pomyslím, že existuje tajemství takové vážnosti. Rozhlédl se po zahradě uvnitř hradeb svého sídla. A na mé vlastní půdě. Nalíbí se mi to. Dobrátil se ke mně, oči měl jasné a pronikavé. Nějak bys je chtěl vypátrat? Tyskněj jsem se usmál. Jak už jste vaša milosti poukázal, i když umím dobře mluvit a mám vzdělání, přesto nejsem si šlechty. Chybí mi patřičné styky a zdroje, abych mohl pátrání vést tak důkladně, jak bych si přál. Ale s vaším jménem, jež by mi otevíralo dveře, bych mohl hledat v mnoha soukromých knihovnách. Mohl bych se dostat do archivů a zaznamů příliš soukromých nebo příliš dobře úřetých na to, aby z nich někdo mohl odstranit zmínky o Amirech. Alveron přikývl dívaje se mi do očí. Myslím, že chápu. Já bych rozhodně dal mnoho za to, abych v této věci znal pravdu. Odvrátil se, když se k nám donesl zvuk smíchu spolu s kroky skupinky dvořanů, blížící se k nám. Dal smilátku k přemýšlení, pravil tišej. Probereme to později v soukromí. Kdy vám to bude vyhovovat, vaše milosti? Alveron na mě odkvěl dlouhým, zamyšleným pohledem. Předí dnes večer do mých pokojů a i když ti nemůžu dát odpověď, aspoň ti nabídnu vlastní otázku. Otázek si cením stejně jako odpovědí, vaše milosti.